Зося вже певна дружина, жонка законна графа Собєського, у їхній глушині. Приїхала гостювати до нього пані графиня, а Зося, дивлячись, як він підходить несміло, геть з панталичини привіталися. День добрий, пане Якуб!» І руку простягла у довгій полікті червоній рукавичці. І він припав до тої руки, аж сам здивувався швидкому поруху, а тоді відсохнувся. Затину вже Федотиха визирала. «Приймаєте гостю, пане Якуб?» – питала Зося. «Чого ж не прийняти?» – проганяючи стовпіння, сказав. «Тоді заберіть мої валізи з машини і скажіть водієві, хай їде». «Так-так, хай їде, йому ще далеко вертатися. Не турбуйтеся, ми у вашому Любомлі пообідали». Зося сипала словами, швидко-швидко. Він ледве розбирав, мов боявся, «Що перебивати стане?» «Чого ж ви стоїте, пане Якуб?» Сказала далі. «Так-так, хай їде!» «Я у вас, не дивуйтеся, збираюся довго гостювати!» «Дуже довго, пане Якуб!» «Зараз зрозумієте все! Несіть валізи до вашої хати!» Він поніс, не годин чогось зрозуміти. Ча Майдани були доволі важкими, навіть важчими за ті, що ніс на вокзал. Господи, з яким виразом на обличчі ступала до їхньої вбогої оселі гостя пава. З незвички ступнулася голівкою, котру так високо несла об одвірок, як до єдиної кімнати заходила. Ну, а в хаті, звісно, що закіпчена піч із припічком, старий мисник на стені, довга лавка, на краю якої відро з водою стояло, ще стіл з другою лавкою і дерев'яне ліжко – на якому Яків спав з братом Гаврилком. — Ну, пані Зосю, дивіться, як ми живемо, — подумав Яків і поставив валізи на глиняну долівку. Зося нагнулася над однією з валіз, розстібнула замок і її велику барвисту густку. Простягла мамі парасті і сказала, що то подарунок їй, мамі коханого пана Якуба. Крась пантеличена мати Якова спочатку відступила перелякано, але як Зося напнула хустку їй на плечі, зойкнула і припала до ручок великої пані, з яких уже були стягнуті й покладені на лавку дов'ї, наче шкури двох змійок, червоні рукавички. А тоді вже сказала, «На що пані така добра? На що? Тож, вельми дорога шальоха!» Хоч як і бачив, Ніхто, ніяка сила, ту густку від матері не зможе забрати. Тим часом з осаді стала з валізи гарну, білу, з чистого льняного полотна сорочку, і якраз вчасно до хати вступив батько Платон, котрий перед тим у хліві розчищав долівку для бульби, що от-от мали почати копати. Батько Платон, нічого не розуміючи, замахав руками, але сорочка Спершу прикладена до його запалих, закашляних грудей, впала на одну з тих рук. А тоді Зосі схопила своєю ніжною ручкою лапище Якова і стала поруч із ним. Та дивлячись пильно на матір і батька, що не знали, на якому світі чи в якому сні знаходяться, сказала урочисто, хоча й помітно хвилюючись, хоч і гасячи це хвилювання, що вона, уродзонна шляхтянка Зофія, з роду потомствених польських шляхтичів М'ялковських, приймає пропозицію, з якою кілька місяців тому до неї звернувся пан Якуб Мех і дає згоду стати його законною жонкою. Грім її слів був сильнішим від природного гучного грому, що в останнє недавно десь перед другим яблуневим спасом гуркотів над згорянами. Тоді блискавка вдарила в стару грушу в їхньому саду. Кажуть, що велика гроза та близька блискавиця приносить нежданну звістку. І ось принесли. Ось принесли. Але чого ж тояків стоїть стовпом, весь пополотнілий? Мати Параска зрозуміла, що птах несказаної удачі залетів з волі Божої до їхньої вбогої хатини. «То правда, сину?» – питає мати. Вона, на відміну від батька, знала польську мову, бо Платон мех тикой того, що бачив колись Пілсуцького, а Параска цільних сім літ служила покоївкою-прибиральницею на літній дачі графа Драницького. Колись ще до Ліворуції і Платон підозрював, що як на яківто донька Гафія – польські, графські, панські вилубки». Не раз і бив жінку за уявну зраду, як добре напивався. Надиво, Паразка тільки раз сказала, що дурний її чоловіка піп хрестив та черяка у лоба засадив. На другий сказала, що точно геть усенькі діти графські, і вона сама скоро буде графиня. Ледь утекла після цих слів. Цілісінку ніч потім, поки чоловік не продвиразів, у лозах продрижала. Все те прошуміло. З'явилася і прошуміло в голові. І вона ще раз спитала сина, «Це то правда, що, каже ця розціцькована, кошметна пані?» Яків от такої брехні зосі спершу мало не присів. А тоді правець на нього напав. Не знав, це плакати, це сміятися. Але то був виклик, нечуваний виклик. Це, може, справді подарунок долі? А як же грав Собєський, Мало не спитав та відразу збагнув. Ніяк. Чи то щось розладилося? Чи Зося просто взяла і покинула? Ця вар'ятка могла із власного весілля утекти. Її маленька рука в його великій селянській чоловічій лапі. І доля теж. Її і його доля в його руках. Раптом зрозумів, перш ніж розтолив рота. — То я правда, тату і мамо, — сказав Яків. Вибачте, що вам не сказав, бо Зося, коли рукою її просив, не дала ще згоди. Обіцялася подумати, але я радий, що вона приїхала, що згодна вийти за мене заміж. Тому прошу вашого благословення. Ой, синку! Мати зойкнула, і краєчком дорогої хустки стала терти запорушене око, з якого викочувалася велика сльозаниця.